Описував її вигляд, колір вітрил, ознаки пірата Келькіте, ніхто не бачив у тірі такого корабля. І тоді хлопець рушив до Антіохії. Усілякими правдами й неправдами пробирався він прибережними шляхами, то приставав до невеликих груп християн, які несли від селища до селища, від міста до міста благовість про настання Царства Небесного на землі, то знову йшов самотній. Натхненні проповідники бачили глибокий сум в очах вродливого юнака і намагалися торкнутися його душі словами втіхи і заспокоєння. Він слухав їхнє повчання втомлено і покірно, потім запитував гостро і відверто. «Яке царство небесне? Де воно?» «Не шукай явних ознак царства», усміхався ласкаво проповідник. «Воно в серці, воно у нас. Де ми, там і воно». Хто здобув у душі дорогоцінний небесний Адамант, для того не існує горя, нещастя, статків, бо він має найбільше у світі багатство. І що ж то за скарб? Істина. Істина, яка звільняє нас від суетності і марності цього світу. Істина, проголошена і скріплена Христом, який взяв на себе наші гріхи, наші муки. Хто повірить в Нього, хто піде за Ним, той навіки звільняється від закону цього світу, той отбирається з середовища гріховного людства для нової землі і нового неба. «Він взяв ваші гріхи?» – дивувався Ісідор. «Як то можна взяти чужі гріхи? Адже гріх – то потворність духовна чи моральна. Чи можна від горбатого забрати його горб? Ні. Чи можна від гієни забрати її смердяву? Ні». Так і гріх людини не можна забрати від неї. Лише сама людина повинна великим зусиллям позбавитись від гріха. «Те, що неможливе для людини, – м'яко повчав проповідник, – те можливе для єдиного і всемогутнього Бога Отця Ісуса Христа. Наші серця – віск для Бога. Захочу вони обернуться в камінь, захочу розтопить на прозору сльозу молитви». Тоді царство Боже не залежить від людей, похмуро заперечив Сідор, а лише від примхи Божої. До чого ж ваша віра? Навіщо проповідь, коли він може єдиним велінням зробити світ ласкавим і добрим? Ми повинні жадати, палко жадати, як жадає дитя материнської груді. І почувши той плач дитяти, приходить Бог і робить чудо в нашому серці. Ах, як сильно ж треба плакати, з болем, одвічав Ісідор. Скільки сліз і крові, скільки муки злочинів діється у світі. А Бог мовчить, мовчить, як мовчать і ті еллінські боги. Не кажіть мені про благостину богів, бо я звідав лише добро серця людського. Посейдон не прийшов мені на поміч, коли я вмирав над морською безоднею. Мене вирятували від смерті бідні люди, які мають живе і ніжне серце, сповнене болю. Ти правду сказав, юний друже, терпляче мову християнин, сумно похитуючи головою. Посейдон чи навіть Зевс не може допомогти людині. То ідоли язичницькі, то сатанинські гримаси князя світу цього темного архангела. А наш Бог живе в серці людини. Тільки через серце Він діє, допомагає. Тільки в серці й мурується твердиня Божого Царства. Там спокій, тиха і радість. Ох, не муч мене, чоловіч! Як я можу бути радісний, коли в неволі моя кохана, коли десь знемагають у муці і рабстві інші люди, коли довкола нас стільки плачу і смутку? Та моє Царство Боже Повинно оповитися вогнем співстраждання, і не стане його, воно звугліє на жарище болю. Оближ болі цього світу, готуйся до об'єднання з Сином Божим. Він готує для нас нове небо, під яким щезає страждання. Не можу залишити, скрикнув Вісідор. Не можу радіти, доки хтось стогне хоч в одному світі, не може радіти ні людини, ні Бог. Проклята радість, здобута хоч краплею горя, та й скажи, хіба не заради нещасних приходив у цей світ ваш Бог, невже лише ради обраних?